وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ندروا بسم الله الله سبحانه وتعالى في القران وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الانس والجن بدنا كيبر برزدو بروفيت ارميج ارميج شيطان تجنده من الناس Allahu i madhuruar në të regonu të jetë që për zdo profet ka bërë Allahu i madhuruar armicë. Dhe kjo është urti Allahu s.a. pjesët do mos doshme e davës. Egzistenza e armicëve davës. Kjo kjo është ligje Allahu në to, që e vërtej e ta të cinin e ka zbritur të njerëzit që të besojnë dhe të zbatojnë e ta. Ajo pa tjede që do ketë, ketë njerëz që do të armisojnë e ta. Numërë i atyri që të të armisojnë të të jetë shumë herë më i madhë se numërë i atyri që të të besojnë të të. Ky është ligje Allah të si nga ka të rëgjën në Kur'an në i numër të madha jetësh. Ky që armisia e të vërtetës pa pjetë e që të egzistojnë, kush më ndonë ose për të ndonë që davje e të të përhapët, davje e të vërtetës përhapët pa pasur asë në mëjë armiku, ky është në mjë rand Kjo nuk e ka njohur në vërtet natyrën e kësaj feje. Nuk e ka njohur në vërtet ligjin e Allahut subhanuhu te ala që ka vendosur në përplasjen e vërtetës me të kotën. Se përndryshe nuk do ketë prova, dhe po qëse nuk do ketë prova, atëherë nuk ka asgjë ta meritojë bisedtar xhenetin. Për këtë arsye, ekzistenca e armiqësisë me të vërtetën e të, të kotës kjo është diçka e domosdoshme dhe logjike që, që ka e ka vendosur Allahu i madhëruar. Dhe to parë të cilët fillojnë armiqtin janë janë ata të cilët e urren të vërtetë. Vjen në vërtetëta u shprehë njerëzë që duhet ta duhet vetëm Allahu i vetëm dhe jo dikush tjetër, përveshti. Edhe në këtë moment, atë fillojnë ata të cilët nuk u përputhën të vërteta me interesat e tyre dhe me dëshirat e tyre dhe armiqsinë të, të vërtetë. Kështu që ata të cilët nuk e duam vërtetën, ata janë armiqës e parë, të cilët kanë ndezur armiqësinë në pasjinë e dhënë dhe ata do vazhdojnë të jenë në ditën e kamedit. Mirpo, kush e na armiqës të vërtetë? Kjo është një pyetje në tila nevoj për gjatë, e cila ka nevojë për përgjigje të gjatë. Përgjigjen e me saj inshallah do ta jap në të hënën e mallen Allahu dhe vëruar. Kush janë armiqës të vërtetë? Kjo është një pyetje e rëndësishme. Skjarimin e saj e gjemë në Kur'an, në libër në Allah më dhëruar. Unë e di shumë mirë që shumë mirë të ju se gjithëve ke në lezër Kur'an njërë dhe shumë herë. Por, ne lezërë Kur'an edhe në kallojnë a jetët anës anës dhe nuk i kuptojnë për e të yra atë të që kërkohet për nëshë. Gjatë gjitë historisë njërzimit. Kjo është përgjigja e përgjitës. Gjatë gjitë historisë njërzimit që kur ka tërgojë Allah i madhurë profetin e parë, rësullin e parë, nuhor në alai salatu e selam, e dheri sa tërgojë profetin e fundin Muhammedin sallallahu alai sallam, e dheri sa të jetë kjo fejë e ngrygur në kam, dheri sa të, të, të ngrejë Allah u Koranin, armiqë të të vërtetës gjithmonë kanë qenë dhe dëngelen paria. Paria, shdo populli, ata kanë qenë historikishë armiqë të të vërtetës. Po të lasim armiqës të vërtetës, jo armiqës të kotës. Në lirëm e të kotërën ata e er nëmiqë, kusë në lirëm e të vërtetën ata e er nëmiqë. Për ndaj, po, po e pe që paria në përgjithsi e duon dhe shka të adirë se ajo në aspektin e përgjithma e nuk ka si si të të vërtetës. Se nuk përpuzët e vërteta me intereset personalet parisë. Për të rësue paria nuk ka si si tjenë dryshe vetëm se armiqë me nëjtë të vërt Allah i madhurra ka thënë në Kur'an. Wa ma arsëlla fi karjetin min nadhirin, illa kala mutrafuha, inna bi ma ursiltun bi kafiron, wa kalu nahnu aksa wa mwala, wa auladu, wa ma nahnu bi muadzabin. Të regonë Allah i madhurra një rregullë për gjithën se që fa ka ndodhe me të gjithë profetit që ka ndërgu në mërë fokoj. Thot, ne në shdof shatë që kemi dërguen një parë nëjë mëruë, thot, thot, Pasani këtë ati vëndi, sëpse pasani këtë të në njëshë kanë kan në dorë pushtetit, sëpse kanë paranë, kanë njerëzi që, që i paguajnë dhe i dritojnë, që i përkëtarë sërja ta të dritojnë dhe vëndinë. Pasani këtë të tjurë e fanë, ne e mohojmë atërë që ju keni fjellë, do më ne mohojmë profesin që ka setë profetot. Dhe fanë, ne kemi më shumë pasuri dhe thni dhe ne nuk e më kërtu ndëshkuar, do më të në mohojmë kur është rregulli përgjithshëm që ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që ata të cilët e mohojnë vërtetën kush janë? Jan pastanikat, janë paria, ata të cilët drejtojnë njerëzimin. Në çështje të tjera politike, në çështje ekonomike, mbarë. Ndërsa ne vetëm ti për Nur Hona li sallatu wa salam kafun Allah i mëdhuar, çka se çfarë fot. Po populli i Nohut ka thënë qala al-mala'u min qawmi inna la naraka fi dalalin mubin ka thon paria për popullin di ne poshom që dihen në një hundë të çastës kush thot paria edhe po ta shikosh në vend që si t'rregojmë me jetët edhe për, për profetët e tjerë ata do thënë të cilët flasin dhe danin vau, dano se profetve janë paria vetë normalisht ata kanë bishte nga mbrapa dhe këta bishtat janë një rast që indike me verbëri por ato të cilët e drejtojnë luftën kundër të vërtetës, kundër shtave të paasre, kundër tauhidit janë paria Dhe kjo ky është një lloj rezultati më së normal në aspektin e dünyës do të thënë se në vetare kjo është katastrofë për ta të kallojmë dhëruar. Direjtohet të treguar për Hudin Alayhis Sallatu Selam tot populli i ti, tij. Qala al-mela'u alladhina kafaru min qawmi. Faria që kanë mohuar nga populli i ti, tij. Paria. Inna lanarak fi safamati wa inna lanadhnuka min al-kadhibin. Ne po shohin që ti je mendjemë, i thon profeti Allah ti je mendjemë. وانا لنغلك من الكاذبين نادانا دمشتيه برغينشتاريا. ففاريا جدارستو كاظون پر پوبولين الساليت فمودين قال ما له الذين استكبروا من قومه فان فاريا تيلت وتريغوا من دين ضينا پوبول دي. للذين استضعفوا لمن امن منهم اوثار كل شيء تنتدوب من پوبول اي اي فموديت تيل كيشين بسور e ta alëmuna Salih, në Salihë mërësëllumë në Rëbbi, a e din një që Salihë është dërdua në Zodit ti, ka lëllëdhinës të drifu, thanë ata që ishën të doktit e popullit të modit, inë në bimur se le bimur, në ne e këmi besuër e te që ka, ka sëllë Salihë. Për që po të shikoshtë, në gjithë të ezi që të rëguam, atatë të cilët janë pararoja e luftës kundër të vërtejtës janë paria, atatë të Për me vienim ka thënë Allahu më dhuar qala al-malu alladhina istaktharu min al-qawmi qal paria tilet u treguan me ndërmdhënj nga populli i tij le nokhrijenne ke ya shuaib walladhina amanu ma'ak min qaryatina du tunzirin tu shuaib zatajkam besuar me ty nga nga fshatjon au la taudunati min ladina auzub ten infenton nje u duzi dhe ken ose dilni ose te uni infenton po paria ka thënë për popullin e musa salihun alayhi wasalam Për faraonin, në ushtrinë ti, o kala i melonin kaumi firaona, atë dhe lu Musa, o kaumehul jufsido, fil ardhi, o jetheraka, o alihetak, tha paria nga populli faraonit, apo e leti Musën dhe popullin e ti që të bëjnë shkatrim në tokë, shum, Musa, profetja Allahut, të të tine ka dërguja Allahut me drejtë ti në vërtajet, bëga shkatrim në tokë, a i dhe populli ti që e në besin të arë, të që ka shkatrim të arë, kurse faraoni, me gj Ata janë vetë drejtësia Ata nuk i një i nga si njërë Ata nuk i ben për drejtësia s'kujtë Ata nuk e në kanë haku njëriut Nuk bës Ja që të vratë njëri Ata dhe kur vratë në vratë vetër së në drejtë Në pojnë dhe të gjitha këto Këta janë, janë ata parijet të cilë Dë më dhënë vetëve, vetëve të tyre u hezë një loj petë Kër shajnë të rije Edhe të veprimeve të tyre Kërse kërsh i kundushton Ata e përshëtrojnë, e ofendojnë, e shajnë, a kuzdojnë, shpivin kundër ti Habilon kundër ti, mund të burgozën, mund të avrasinë, mund të trotrojnë, të gjitha gjërët Si e si Për ta lërguen vërtetën dhe për të bërë penges nga i rrugës vërtetë Të cinen e ka vendosën Allah i madhuruar të këpërfetët dhe të ndikës të përfetët <clears throat> Njithashtu ka fënë Allah i madhurë për profetët së në Allah i selen P pot uqa wa anṭala al-malū minhum anīṣū waṣlū ʿalā ālihatikum inna hādhā la shayʾun yurād pot fan parie tyre parie kurreshve rritni dhe bëni durim për idhujt tuaj se kjo është një çështje që ka një sinim të lartë ka një sinim që më sa duket sipas dietave të sipërm Muhamedi ka dëshirtuar më parë ligun bëhet ai parë mbiu kto janë ajet e Kur'anore dhe argumentet të tjetë të shumë ta ka si punë e këtyrë të sirën në vërtetoj e para tam davje islamit dhe vërteta patit dhe këtë armiqë që që kush me ndonë që e vërtet dhe punkshënoj në mëjqësinet e gjithve, a i është ignorant, ose munafik, ose njëri i sirin nuk, nuk dita të retoj fene të vërtet kjo është e pare, e dyta paria të cilët drejtojnë ndonjërin apo janë ato të cilët e e luftojnë në të vërtetë Islamin, edhe të vërtetë. Dhe në kohën e sotme paria po bëhet nga dy grupe njerëzish, nga politikanët me gjithë postat që kanë dhe nga ato të cilët drejtojnë mediat. Këta janë dy grupet e njerëzve të cilët luftojnë Islamin. Normalisht ata nuk e luftojnë Islamin në emër të luftës kundër Islamit të çoc, por ata sot e luftojnë Islamin në, në emër të luftës kundër terrorizmit. Për në e të thonë, këllën parë, fëndohë shumë që ështëja. Ata vjedhin më shprojnë i bëndjitha, nëse ti nuk bërë shkajdu si punë të tyre, të ti e budolla. Nëse ti u thua tyre, vjedhja nuk lejojtë, të ti e ekstremist. Dhe nëse ti del kundra dhe lufton vjedhin e tyre, ti e terrorist. Dhe që funksionon me gjdo dhe i cilësit e tyre të ullët të cilën ata e beprojnë dhe me të drejtojnë njërzimin. Budala, ekstremist, paset terrorisës. Edhe në basën sa paset e luftën njërzimin. Kushe nërsyet përste paria gjithmon e lufton të vërtajën? Kushe nërsyet, kushe, pëse më në du të luftoj, pëse, pëse më se parlojt përste në paria? Arsyet që ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, në më kurrësohet të ndissa të përmendin, e para këtyre arsyve, e para këtyre arsyesh mendimotia. Mendimotia është një përcilësi të pandashme nga Paraja. Ata, nga që kanë hyrë në ato poste, që kanë hyrë, edhe u ka urdhëruar Allahu një lloj zujërsie, një lloj zujërsie të cilën e kanë përdorur për shitja lliqe, edhe u duhet vetë të jenë më të mirë se të tjerët. Edhe për këtë arsye edhe nga që i drejtën njerëzve e ka vënë Allahu mursinë të tij drejtën njerëzve të cilët fitojnë zemrimin e Allahut ose nuk mendohen. Për këtë arsye tu duhet vetë sikur ata janë më të mirë edhe përndë të bëhen më të vëndshëm. Allahu madhror ka thënë Kur'an: "Wajhadu biha wastighlanatha anfusum ghulmow wa uluwa." Sot për faraonin dhe parinë e tij. Ata e mohuan me gojë të vërtetën, edhe pse në zemrën e tyre ata ishin të sigurt se ajo është e vërtetë. Kala në kada alimëtë, ma enze në haulaj, illa rëmbu sëmavatë, në ardhë i basajrë, thot, i thotë Musa faronit, t'i e di shumirë, që këto fjarë që po themoni ka zbritur Allah i madhruar zot i qeve dhe i tokës, ndryshim për jërën. E dihën të faronit. A të muhimit për të tësh, nga faronit jërën i vetëm për shakë të menjimatsis, vun më ua ulua, për shakë të padresis dhe lartësis që anë ndjeni në tokë. Por jasetë lartis duke shënuar vetë lart. Gjithashtu ka fën Allahu më dhuruar. Por uh, Kurajet. Më semënë në këtë milletin e ardhshëm, kjo është një konflikt. Nuk kemi djuar më para në në në fen ton fundit tiju, dhjua, zhjur, tre, në në lidhje me këtë gjë. Kemë djuar në një shtatill po. Kjo është fikje. E dhashë dëgjoj, bëu ty doli kë më mirë se ne nxjerr diçka këre, po të kishesh ka të nxjerr në lek, ku të ndrojmë në lek, nuk më mirë se lekë është ajo një mentaliteti i ulët i atyre që quin veten vete të lartë me mentalitet i tyre i ulët i atyre që quin veten veten të lartë ku shumë mendojnë ata gjithashtu ka thënë allah i madhruar ë po për popullin e nuhut lutani sallallahu alaihi wasallam faqala malaw alladhina kafaru min qaumi ma narak illa ittabaaka man narak ittabaaka illa alladhina hum aradiluna bab al ra'i Thot, ma narake illa e bëshremit në nahu, ma narake të tëbaka illa lëninuhum, e radhinu, e radhinu, e dadhi, e rraji. Thot, fa paria atyre që kanë më huan nga popullin uohut. Ne, ne pëtë shumë gjithi një një një si puna jo, nëmë nuk kemi misën e. Dhe kjo burën nga minimansirë të që ata nuk një të si për të -se shtu, kanë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t illa nëdhin hum arazilna yntul dit pan thëgjuna ta pse sepse pa të, të tirit ta i thënë tutle paria nuk janë dëjuar për të djegur, për të mashtruar, për të bërë njerëz, për të bërë hile, nuk din gjëra të tilla, janë njerëz të tjerë të cilët shkojnë rrugën e tyre. Një fuqerim, nuk e bin njerëzën qafë dhe këta fuqerim kanë të të cilën dijejn profet. Këta fuqerim paria i quhen budallin po bëdi رأi domoshem njerëz të pamatur domoshem ata ju kanë besuar juve jo po jo duke duke u humbtuar mirë çka po thonë po thonë vërtetën apo jo domoshem fillon fot me një periush siko për kyre Paris thonë ne jemi me me me, me zjuarsi mbi mesotare që nuk mund të bazohemi ne me, me ata njerëz të cilët domoshem dhe shkojnë pasore e rrugët shkenë, shkenë, t, t, t, until, until. e njerëzve të tjerë dhe shkojnë shkojnë të të vënë kohën sesa ne jemi të lag çu do të drejta këtu Kruisor, dhe kjo është arsyje kërësore, dhe një për arsyje më nëmbaj përse ataj e urej dhe e arminsu e në fortetëm. I dhe ështër të të të të të më dhuar, i dhot profetis sënë Allahu a.s.e. më urëdhëron, dhe thot, u asë bir nëfse ke mala lehile, dhe u në rabbon bilgadati, u në ashi, yur i dhona u e gjë. Thot, ti duro në blidhe dhe shtërëngoj, vetën të të në martat të cilët <tihar> i lutën zotët të <tihar> tyre <tihar> në shdo më gjë O la ta'tu inaka anhu moselargo shikimin ton nga ata moselargoch po shikosh di, di, di, disa tierut pa thotë o la tuam an arfen qelbi qenu ndjeka hava zati mos ndiq dhe mos ju bind atyre te cilve ne u kem bur to shku ideja sot asema te tyre nga pergujtimi on dhe kan ndjekur dëshirën te tyre tregohet ne ne te jetë qshuam paria letë te profet sallallahu alaihi wasallam dhe i than Ifan profet sallallahu alaihi wasallam dërgoi një njerëz të ulët. Kuç njerëz të ulët ishte Suhebi, ishte Amari, ishte Bilal, ishte Khababi, njerëz të thjeshtë, thirr nuk kishin nuk kishin pushtet. Ishin njerëz fukarinj, po dërgoi ata po të ishte vinë në xhizin tonë. Dhe edhe, i thot Allahu majdhuar, durojë edhe lidhë veten tonë me ata që i lutën zotëtyrin në gjizën e mbrëmit që duan fytyrën e Allahut dhe mos i largoheni vend nga ata. Edhe mos ju bindëtur të cilin ne u kemi bërë si më të shkujtë dora Paris, të cilët Kur shkoim te profesorin Portufor, thotë, ne nuk mund në ta ulim vendon tonë aty në Beograd me kta njerëz të tjerë, ti le të vonojmë pse të gjiti. Ata thonë se, se bashkëvend do ne jemi larg. Kur vim ne në xhamin ku të bërat të gjithë zonia, u bë të rreshme policat, vin gjithë aty. Thonë edhe të kalojë njëri për tyre. Ashtu duhet ju duken vetë aty. E dyta, arsyeja e dytë pse ata janë armiqën e vërtetë, kjo është minimalsia dhe kjo është si ti e pandashme për Paris. E dyta është Dashuria e karrigjes dhe e postit, dashuria e karrigjes dhe e postë dhe e pozitës, gjithashtu është një smundje e pandashme nga paria. Sepse po mos e kishin smundje, rrezin do ishin bërë parë fare. Por dashuria ë e, e pahepur për të arritur postin dhe karrigjen i bën ata që ata të hyjnë të, edhe më më të që dhe më pas mos e shohin atë qoftë duke derdhur një çak. Ai identitetin e kemi përpara ushtetarin. Arsyja pse ata luften vërtetën në lidhje me kandidën, ersa ata mendojnë që dava e vërtetë ka përthojë larguar kandidetin e tyre për këtë arsye ata thon, është armi ku nëmër Mendoj, ata thonë e vërtetash armiku numri 1 i kandideve tona mendojnë ata luftojnë për një kandidë çdo lloj njeriu që prezantuar një vizitor, si mundet që të parlojnë ata vizitorët e thithën duhet që vendosen ligji i Allahut që me njerëzit parlojnë ata që qy, gjykojnë një nëndos zbresin ata vetë që ka nevojë jo për modësi Por frik nga Allah, për devotshmëri, për, për besimin e funduar, gjithsinë domosdoshmë nuk po e ka shumizë besimtari tjerë se jo ata të cilët kanë hyrë në krye. Normalisht është shumë larg. Edhe ka treguar dhe shumë madhëngur për këtë lloj çështje ne të bashuishës, pozicionit që ata domosdoshmë nuk mund ta parëën vërtetën për shkak të pozicionit që ka për shumën e popullit në Uhud. Son për Nuhun alayhis salam, juri do yetafaddale aleikum. Kjo do të bëjë një sa ju, do të ndihnij në ju ota lu mutu po ndosë ti dikush e dan djeta edhe sa drejtoi ti drejtoi njerëzimin ai dhe jo ata kësse po ndosë do ta pa për këtë shojta më shumë të vërtetën gjithashtu e, i kanë thënë Musa salallahu selam qalu وجئتنا لتلفتنا عما وجئنا عليه آبائنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بالمؤمنين ifon musa a erdhë ti që na largosh neve nga ajo gjë që ti si, ne kemi gjithu të popolluar ta an e adhurimi dhe vetëm thon dhe ti jetë tihet paria në duart e ju të dyve në tokë më dhe ju doni që të ti largojmë juën nga lojimi i ideve ç kemi gjithë papalloton të edhe dorë ta merrni ju ta merrni ju parin pushetin ja këso për ne karrigen nuk e lenë nuk karrigen o ma nahnu lakum bi mu'minin ne nuk ju besoj në ju edhe tek te si yedit in hadha illa shay'un yurad kafali min al-jiri al-tabli Mushrikët e Mekës thua kjo gjë që jufton ju Muhamedit tauhidi, ai ka dëshirë me anë të ditës ta arrijë tek rigja, të marrë postin, edhe bëhet më i mirë dhe më i lartë se ju. Si ç'o është një arsye kyrësorë të pandashme për Parisin, si ata domosdoshmë vend për të. Dhe arsyeja e tretë. Arsyeja e tretë është i ndërluajta. O themi, kemi kur themi i ndërluajta, skuqe për qëllimin mos njehni mjekësisë, inxhinieris apo këtyre gjëve të øh, dhunja, ka mund një më mirë se shumë njerëz tjerë. Po kim kursellim mos njohinë të vërtetës, mos njohinë Allahun subhanuhu teala, mos njohinë ligjet e Tij, mos pranimin argumenteve të Tij, dhe kjo është injorancë vërtet, e vërtetë, pse mosnjohja e kësaj e çon njeriu në zjarrin e xhenemit. Ato janë në zënën e xhenemit të përjetshëm dhe bëhen atë armik të Allahut të madhëruar dhe të vërtetës, që të bëhet shembull i keq për gjithë njerëzimin, sikurse ishte Faraoni. Kto e mërzyt përse paria e kundushen të vërtetën dhe në gjithë kohat. Toj nërshyt përse paria e kundushen të vërtetën dhe janë armisht të vërtetën dhe në gjithë kohat. Dikush mund të thotë, për njërë paria mund të ndryshojtë. E vërtetë është që paria është po ajo pari, në gjithë dëko dhe në gjithë dëvëndës. Sepse arsyët janë njëtë arsyët, njëtët arsyëve. Mendemosi është pojo mendemosi. Në dashurinë e karrigës është pojo dashuria e karrigjerit. Mos njohë refuzimin e vërtetë dhe mos njohë argumentet të Allah, e Allahut është pojo njëkam. Kjo që dhe Allah, i Madure, ka të ninë ata është se janë në sotë e paria, sotë e shporë, por iqë ka qenë. Allahu më duhet të zgjidh librin e tij për sot, të gjitha kohrat. Që nuk ka mundësi që Allahu të tregojë në të gjitha kohrat, paria ata që janë atë që luftojnë kur të sot, paria ata që përmendin. Kjo nuk mund të diskutojmë, por të gjitha argumentet që u treguam larg. Për këtëve syë, duke shikua me dhëmëndi që Paria, njënë dhe nëngeni, që në të më në misët përtejtës, kushtu të e qëndrimi muslimarit këndetë parisë partij dhe partisë? Të dy e bashkë, e të të një e vëtë. Kushtu të e qëndrimi muslimaritës? A duhet të shikoj i shikojë ata si armiqë, apo duhet të shikoj i shikojë ata si miqë? A të isha ta në të përtejtë, dhe më dhëmë, Mund duket vetëm zgjat e kohës, u tregoj tash se domun vetëm ato çka kanë bërë ato deri tash lufën kundër Islamit, domun që nga viti 1910 deri më sot. Mund duket vetëm zgjat e kohës. Marret e marrë gjithë në radhë domosdën për mua vetëm ai personi i cili nuk i dig zemër për Islamin, nuk i shikon armisin e tyre. Por ndryshe, një person i tili e shikon Islamin e paasë, të vërtetë dhe e beson dhe e zbaton ato i pafitë të u çifojmë armisin e tyre. Se si thajnë ata për media se si luftojnë ata islamin në emër të të të të të tolerantës. Kështu që paria është po ajo pari. Profetishtë të në allohen e sëllemës e kishë kuptuar shumir të dhëgjën kone ti. Njërë po, një që donë të tjafruar të ata pak të vërteta, edhe në base për tjafruar parin të këvërteta, mundet që i të përnonte që të anonte së do pak të këta, Allah i madhuar e parla i mërojnë një një jetë të prerë, Thot Ata ishin gati të të fusën ty në fitë ne Në që t'i dërgoshën e fëtër të shpifje kundër nesh di shka Dhe atë e ata të të bëni në mikë Të të bëni në mikë Domethën paria nuk ka gjë si, si me Muhammed sallallahu alaihi dhe selle si ema Muhammed. Po ata kanë nevojë edhe me që u ka sjell, ju në, në, në momentin, çaj e nje do vërtet, ata s'e kanë mundën ta ka bëjnë atë. Sh... Nuk e kanë problem që ta bëjnë shok në momentin kur e lëgojnë në vërtetë, sepse synimi këtu është të jesh vërtetë, të nuk ushtih lutimin i një personi te person. Por ata i dalin ball dhe lutin një person i cili qendron vërtetë i papundur. Përse fjalëllahi madhor në vazhdimin e jetës, "Walaula an thabbitna". Po sikur ne mos e të forsonim ty La kadëkit të tërkenu e lejnë shëjën kalila. Ti danojë nga ta, nga paria, pak. Që lë ganojë shumë për pak. Pas e të, shartot, shartot, shartot të, të të dhajë madurë se shërtët të gjendë dhe të ka lojnë, po të anojë të ka ta pak. I dhe në dhe dheknake. Dhejë fërën hajati, o dhejë fërën me mati, thumë më la të gjithu le ke alejna nësira. Pas e me do të gjithë në të dëshkim të dy fishnë të botë, të dy fishnë të botën kjetër Ky është dënimi që e prisë të profetin Salomarë e Selem nësë a i dëbënte kompromis në parin. Nësë a i dëbënte, jo shumë, por pak nga ta. Pak. Shë që Allah i madhurë i të regojnë gjithë oajete të cilët në barë për të vërtetën që njeri u të ndjeri mësime për të dhe të bi se kushë e vërtetën që duhet në tjenë. Njëtashtu, thotë Allah i madhurë, Uela, tërkenu i dhe në ledhina u mële mufe të mëse kumun nërë, mos anoni nga ta të cjenë ka mërë padrësit, sa ka për t'ju prejku zjarri, edhe të pare që ka mërë padrësit, jam paria të cilët të, të drejtojnë zhdo popull për në humlejën e qëhënët. Do t'ju prejk zjarri, kështë të dhe mosë për anëtarë. Por arsye, detyra e besimtarit është që të distancohet nga parimet e Paris. Mos u bindet atyre. Ta tregoj të vërtetë edhe mos i dridhen çerpiku prej tyre. Edhe atëherë, vetëm atëherë në këtë moment ka për dal armiqësia, armiqësia e tyre hapës. Kurse sot, pozicioni i ministrisë asaj nuk ka dal fare fare fare hapës. Po thashë në fund se vëndot në arsye është sepse sot davia e Islamit kadërijuar nga rrugë e vërtetë. Edhe këthe then me plot gojë kadërijuar nga rruga e vërtetë. Sot në përgjithësi, nuk më bash për gjithë, që më sot dikush i shavat gjithë. Në përgjithësi, njerëzit të cilët mbartin sot them, u flasin njerëz për ato gjëra të cilat nuk synojnë interesat e tyre. Majmë kështu rregull i përgjithshëm. Sot u flit njerëz për ato gjëra që nuk synojnë interesat e tyre. Pari aku thonë, thonë të, të, të karriga, ata më sot për karrigen. Tjetër ku të notu, të notu, mosër për të, mosër për të, mosër për të, mosër për të, dhe qaj bërë feja, feja e gjithë në të mërtet është bërë një grumullë regullash, të cilat nuk i bëjnash do bjërë të mështujtë. Edhe ka rritë dëndet të lujtike, sa mëj mirë jonë, po përpishët që të tërgoj qahiroj që dhe me një një sëpuna juj, jo se ne mbartim një feja të mërtet e cila e sh do përbiqin të të rëndës dhe ne si ju jemi dhe atërë parata me qeni si ne nuk ime në vojtëm të kjo kjo e përblim Allah i po të meditosh sot botën i sta me përgjësi do veshre që në përgjësi kjo e përgjësi kjo e përblim edhe kjo është unë këta ka mënduar që kjo e kjo është kuptimi i hadikti që ka thonë profetis sënë Allah o al linsillim kër ka pydur fodej për, për fitne fit fit fit fit i ka thonë e të rrujë Për mështë të ati shërri, kakha, kakha, por, por, thë, o lakin ti dëkhanu, në të ka, ka tëmflë, ka përzirëje, i dhe oma dëkhanu, fa që është ka përzirë që kanë të, kakhaje, po ka është përzimit kotën, fa komu një stëllu në bjëdhejë i sënë në ti, o i tëtunë në bjëdhejë i dhe të ti, thot janë njërës të të të të të nuk marë rrugë, rrugën time dhe asë por nuk e jetë tamam rrugën e profetit sallallahu alejhim. Nuk uflasin njerëzit tamam atë që ka thënë profeti sallallahu alejhim. Për këtë arsye, dashjë pas dashje kemi kaluar një në një rangu në të cilin nuk po tin se kush miqu, kush është armiku. Na bën gjithmiqi, gjithë politikanë bëu miq me muslimanëve. Ai sa dawn të jetë tamam thonë ne për lutu për ta ne. Nikë që ata në vërtetë janë miq të Islamit. Ata janë miq të Islamit, ata arrinë për të shkuar çdo ditën në Islam në të gjitha format. E zeni aq shumë njerëz i mi kuptuar se kë ke kemi mi kë ke kemi armik. Pse? Se ne në të vërde nuk vërtet nuk i them njerëz zakush e vërteta, por flasin, dalin shumica jon në shumicën e rasteve e bëjnë sikur Islami po vë dot por marrë mirë. Domethënë sikur Islami di di rregullohet mundësitë e një hyr me njëri, ndërsa lidhjet me Allahun që duhet të adurohet me Allahun dhe duhet të argëtohet me dhënimin çdo gjë që bën shëllon këto gjë të dysore për ta. Dhe kjo është problematike njerëz. Ço's problematika e një njeriu. Ço'tu po u them, mbas gjithë argumenteve që që u, u përmenda, a mund të dyshoj një njerëz që ka zë, ze, ka zemër të besim? A mund të dyshoj një njerëz që leo ta punoj po dhe leo me votu, mbas ti momenti mbas gjithë tyre se i mirë që u bë duke pas pashtu hyzmen e kaluar kush e ka dëgjuar këta? A mund dyshoj të dyshoj një njerëz të kush duhet të qendrimi më së majt kundëtyre votimin që bën pa? Në të cilat ta zgjedhin zotrat këtyre? Një kohë që La kjo që të reguam, këptohet kja, si kurstit, që arë të kushti që ndrimi musman kënde i Paris. Kërë ata, subhana dhe vallaj, dhe nuk di, nuk di dhe më subhana qatë për të rrëmi. A nuk janë ta paria që erdhen Arabë dhe i përzu një një një, disa për e tyre i putë në fesë, dhe me, me, me në fesë për dhe një në dore nga Shqipëri dhe i qunë ati ku ekvekutohan ta musman, Arabë. A nuk janë ta paria të cilët, e mbushën mediat që parë 2000, duke porë të terrorizmi, terrorizmi, terrorizmi, unë të o dhe në bëllarë, si shë gjuhë një e, po Usa e gjuh për Usame Biladë, dhe prekojës të e kam gjuhë për herë parë. U kam që mëndëtara, për kam së gjuhër, unë nuk e kështë gjuhër në njerë që e gjësto një person që gjuhë të Usame Biladë, bëllarë, për herë parë, kam gjuhë nga gazete qëtare. Këta e kam mërë vetë reklamën, këta e Në gjithë më të rërizmë, të rërizmë, të rërizmë, të rërizmë rrëpë. Edhe në fund fare, pasaj, dhe në gjithë në gjithë më të rërizmë, po patë e mjëkët, ti e të rërizmë. Fyllën fare, fyllën buda la, paset dhe reksërmisë, paset dhe të rërizmë. Kërë kënë shkallët e, e që mëndërisi pas farimeve të të tëre. Disa i përzunë, disa përjërave. Shkollët, pes, pes me drese ka që në gjithës sepse omsont, më omsont dizanim, ata nuk duan që insani vërtet zoti njerëzit. Normalisht nuk ndani do të hapos ton do ta luftojmë insanin se nuk ka ard kohë akoma, edhe sepse këto bijn kundërshtim me pretendimin e tyre që pretendojnë e drejta e fjalës në sistemin e tyre faulzo, në sistemin e tyre mështrimit demokratik që quajnë, në të cilin nuk nuk është demokraci normale. Kopë ndendon që populli ka drejt vendosë. Shikoni votimet e kaluara, sa përqind populli votoi? 20%, po 6% nuk votuan. Në më dhe në 6% publik, në mund të dhejmi pohtuaj se në formë të sigur që ata janë të zhdojnjurën dhe të gjitha palet që, që, që dritojnë. Por të rësue, ka në votin një fare, ka në papar lere. Aten, 20% nuk votu gjithë sejë. Sa janë dashë përfituar një palë për tjetër, dhe më dhe një pjesë 20%, dhe më dhe në 250% të 20%, dhe më dhe në shembo, 25%. Dhe më dhe një 25% të <coughs> që populli vendosës të gjithë mashtrime plus pas edhme që ato manipulimet që bëjnë përbotime, mashtrime dhe gjithën e radhën sesashe pa polu pas e problemet, problemet tjetëme që ata që votojnë në përbetë shumisë dhe tyre nuk e se të dinë zjedhin po zjedhin në basë të gjishtovi që të vizën këmë në tjo këtë e në tonë e më petën vete se kur marin ata që gjithë në të të të musliman marin eo e që mundur pati që musliman fare Kua e kjetë e panor, vëllë në kampli makinë me e otë e votime, që më të shpër tjerë? Që kjo është tërpë, që është tërpë, pëse i vëllajtë? Ideja e shdo më të thënë që këta hapës hapi kanë hedhur hapët të sigur të në luftën kundër istamitës. Në emër të luftën kundër terrorisme, nuk e një përgjua që dë luftën istamit si istama, pëse, ata në të kësit një istam turk i cili vetëm istam n në cilin po ti shikosh turqit, ata domodin turqit shkojnë kisha, edhe policësh shkojnë në xhami. Kupton? Edhe mos e tudh të thënë ta haro ta bëj kisha xhami së bashku, edhe të ndrojë njëta mbaj hyjën pritji, ta bëj njëta marrëdhënie me hoça. Kupton? Ja pastaj shikoj dallimin që kanë me dyra, kupton? Pa botën e Kur'anit bashkë me Biblën, së bashku, edhe nga prona bën lëmsh me njëri tjetrin, dashuri për hir të njerëzimit emra edhe pasaj mbas saj vonjanes që humisamen ne keni pun, pun vetem me demin e kuq ne keni pun me demin e dytë me demin e parë vetem me demin që, sot, po bëm, po bëm islamë, e kuq që keni problemin me ne ai esh dem terrorist ne i gojja subhanallahu sot te gjitha luftrat qe po bëhen po bëhen vendi i islamit e çuditshme vini armiku i islamit e lufton islamin vendi ne vet e dhe i quhen muslimanat secilet secilet mbrojn vendin e tyre terrorista alla kjo është kjo është vërtet nuk është di e çudi para ata që e thon për kur çudi para ata që në vetë muslimanë e besojnë këllë intrigë është ularo kjo që paria ngjen pa po ta paria dhe lufta kundër Islam është po e luftë logjrik u shaq profeti sallallahu alaihi dhe selam u shaq profet selam edhe këtu do jas jas tus nuk lëvizën ashi chimar në të drejtë fjalës të drejtë fjalës ku ze tashika nxjell ligjin që kush ofendon një prej tyre pëpisëve të ultëve që nuk apo mundon emrin kush vjen një peri tyre dënohet në burg. Po vallë ata pas ançërmë darë se ne muslimanë fatikisht pra për për për, për parim ata e mund të as tani. Ata i thonë njerëz kanë drejtën e tyre për duar çka duar, dhe loja paradën e tyre e mbron policia, e kupton? Kurse muslimanët i merr policia për difutet në burg. Dita ditës mund preti çdoherë për njëri që ta fusin në burg. Edhe kujtohet atë kur morën vaj muslimanë nga durse e futën Brenda në burg. Kuptoj një hol, një hol sa një kanë bërë shumë kusht dhe isha ishem me vend. Pa me këto lojë akuzë që ata e kanë futur vllajën tonë në burg 2 e 3ë orë larg u shputon. Po shumë mëse vërtet. Me këtë akuzë që kanë futur në burg ata 2 e 3ë nuk shputën për burgut. Po zova, ka thonë, kam kam 2 meta, ata kuhet vllajmë, sa dhe di kush është. Dhe normalisht është më thjesht fakti që do ta i kupton. Si është ai shumë msimu bonzin për tjerë që poshtë morëm sinjull autobusi dhe pranë dhe u pranë në burg. Ma në më një më simë dhe shtroni, drejtoni, bëndi toleranci gjithë tjë tjërët. Ma bëndi Allah se hyde posë gjatë një qikë, por vallaj të e gjërët dhe më zdoqme. Që qikoni se kush miku, kush të shremiku. Këta në khtoj meve për isanën tolerantës. Unë në bazë të meditimit që kam mërë në lidhë me të qështë, kam edhduj gjatë dhe kam edhduar disa shkime dhe potë atyre qafirëve, dhe kam mërë një të qka ata nisën në shikimin e fesë islame si çdo fet tjetër piel njerëzore, kryesisht ata. Fesi islame, fesi e krishterë, fesi budhiste janë njëmëjlëzore, dekta vetë, e shikojnë ndër të cilat janë më larë se feti, më larë se feti. Edhe shikojmë fetë dhe kanë shpërndarë vetë që fjet kanë shkak shkak i përplasjes njerëzimeve, feta shqiptarët. Jo se sistemi i dytur dhe karri i dytur është shkurt, por ata po karri i dytur kanë marrë ulë njëzësh. Ulë demoktise derisa ka arritur një fundepik që kanë që kanë që ka arritur ka dërguar gjakun e qendra mirë njerëzve. Nuk e kuptoj një gjë që nuk thua po gjakje dhe as nuk thua domodin problematike. Kurse për fetë kanë fetëshën tarte po gjaksojnë, sepse ata kanë përvojën e krishterizmin perëndim si dhe e marrin krishterizmin si shemb. Fatikisht krishterizmi fetëve juaj është. Edhe normalisht politrin karrigen në kërkojnë si puna demokracia që kërkon sotse laikve ose komunistëve të dikur. Por ata bash me krishterizmin bashkojnë dhe bashongjisën e Islamin po kanë fe të cilët të cilët domthon uhsqojnë vën kundër njëri-tjetrit prandaj ne duhet të mësojmë aty tolerancën. Prandaj ata thonë ne duhet të mësojmë aty tolerancën. pse? sepse ata kërkojnë karrige, kërkojnë të marrin karrigen, dhe kërkojnë gjithashtu domthon që të vrasni një tjetrin. Ky është domthon ajo këndbështrimi se si shikojnë ata fejt. Fatiqish, punë përgjatjes është përtej që lufta kanë në gjithuar mes muslimane në kryshtereve. Por mos haro se muslimane dhe luftët që kanë bërë kur, nuk e kanë bërë pa drecin njërëzë, por kanë luftuar ata të cilët me i tonë të të toshin. Kurse kryshtere të luftët të tjurë që kanë bërë kundër muslimaneve, kanë bërë të gjitha lojtë të zezave. të lojtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe të gjithjanët u lukët ështëshin u thoshen të aman hajdeni në shpëtoni nga patrinsit e romazme dhe populli përponë në dishka tilë edhe banon të shamit u thoshen muslima aman hajdeni në shpëtoni nga patrinsit kështëshin faqë dresin e madhë i samit gjithështu priftrinë kërë adhan qenësat e kutësit umër në këtabër dhe lanu nuk po lukët faqë përsi adhan qenësat i adhan ne e kemi gjetur në librin tonë në Kusin do të qiroj një personi të tili ka, në, ka në, në veshin e ti 7 mënit arë na. Që që, në më thënë muslimani, adhanë qëllë të ndorë na, të tje mërë tonë. Kemi libërin tonë të legje, dhe gjeje, dhe dozën qëllë të pa nuk fare. Që që unë po themë, përsa e përket luftës të gjithë shtetet e ka ligjën e luftës. Këta nuk dyshon njeri dhe ku që që një stajnë të përgjashëm, ka di se ata vetë e më përgjashëmës. Ata e Nëse thoni tani shqipërgjekshëm se komunizmi, komunizmi ka vrar prej muslimanëve 21 milion njerëz në Republikën Turke. Demokracia ndosë në Amerikën e Jugut, vetëm Amerikën është ndërtuar në gjakun e gjanës të kuq që kanë varë me qindra mire nga gjanës të kuq. Rezultatet e drejta të tyre sot. Gjithashtu dhe popërimi ka bërë gjithë ato luftë kolonijalizuese në lindjen e mesme të muslimanëve sot e së cilta ata vjenin ato lloj pasurisë që që dhe dhe kanë pushtuar muslimanët. Dhe në rast se ata për luftëra Kështu që lufta kanë ekzistuar, por nuk ka pasur njerëzimin, luftëtar më të drejtë se samo-sëmanit. Nuk ka pasur lufttar më të drejtë se samo-sëmanit. Samo-sëmanit nuk ka qenë në një qafë, por kanë rënë në atyr të cilët u ka marrë padrejtësi njerëzve. Kështu që ideja është që ideja që thon këta do të thonë që terrorizmi, ekstremizmi në radhë gjithë këto janë mashtrime të false sepse ata janë ekstremistë, terroristë të vërtetë të cilët kanë hedhur papa do terrorizmin në gol. Nëse ata thojnë islamin ekstremist, ata vet janë ekstremistët që për hir të demokracisë së tyre sot vrasin fëmijë, përdhunojnë gra dhe vrasin pleh në vendin e Islamit, sot për hir të demokracisë së tyre. Pse demokracia këyre pastaj ato drejt të derdin gjakun e muslimanëve tonë kurse muslimanët nuk hasin ndërmbrojtë të tyre? Kyç që ka ekstremizmin, kyç që ka terrorizmin. Gjithçka është e qartë. Armisht e Islamit duhet ta luftojë Islamin sepse Islami është fjalë e vërtetë. Është vërtetë të ngazbul për Allahun Subhanuhu Teala për këtë rreth që ne luftojmë. Nuk ka më, nuk ka më çfarë të kaq. Oh Allahu, ne më dhuroj të na ruajë në këtë armisje. Oh Allahu, ne më dhuroj të na forcojë në këtë detë të ta komandot. Alhamdulillah, selatu selamu enselullahi ve alihis sabir ve en ba'd. Tregova në hutben e parë se kush janë armisjet e vërtetë. Armisjet e vërtetë ato të cilët e luftojnë atë çdo kohë në çdo vend. Ata normalisht janë luftëtarë të vërtetë të ata mund të lexohet në emër të lufthisë më më të, të vërtetë. Por ata invasion të vërtetës një një petk prej tokës. Invasion të, të vërtetës një petk shpithjesh, si i njerësh trash moshtrimesh, siç mund të përdori, do të thotë, marrin e për lajmit, ndot një një lloj një lloj ngjarje në vendin islamë dhe marrin gjysmën e lajmit. Nuk i japin ti lajmit, fakisht lajmit është i vërtetë. Ata marrin vetëm gjysmën dhe njerëzit kur shkojnë në gjysmën e tij nuk e di se çka do të ndodhë apo çka do të ndodhë para dhe çu terorizmi? Çu terorizmi? Nikjoja ata nuk e shikoj se çka kanë bërë sot për shkakun muslimanët që shkojnë mbrojnë vetët e tyre në vend që të isamin çon terrorista. Kurse ato të cilët sot i luftojnë, i përgodojnë, i vrasin, ata që janë drejt, e drejta që është drejt e tyre. Por ne dhe të gjitha vendet arabe kanë rënë dakord që Beyshar al-Asad, Beyshar al-Asadi ka të drejtë të përdori armët e lehta kur mbrojt të shtetin tij me armë të rënda. Kupton? Era mund drejt në, në gjitha arabe, të gjitha vendet arabe, kujtë. Pse ata që kanë mund të drejtë, po ushtrojnë të drejtën, do origjinë publikut të thoshin këta, përveçse ajo ia primuan atë drejtën për për të bërë njerëzë do do ta ngrijnë populltar. Kështu që, karrigeën po e karrige, ata janë po emëjëloj, një gjloj, një tavat, të cilën luftojnë, luftojnë nga njerëz të thjeshtë, të cilët duan drejtësi. Ndërsa ata të cilin diket vërtetë kush janë, ata që ndiken të vërtetën janë njerëz të thjeshtë. Kta e ndikte të profetëve. Njerëz të thjeshtë Njerzit e rëndom të qenë ndryshe, njerëzë rëndom të qenë. Por ata nuk janë të rëndom të ka Allah subhanehu teala. Tregohet që në hadithin e Buhariut, që Ebu Sufjani shkoi te Herakliu dhe Herakliu i mësoi se marr vesh se është një person që quhet Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ky pretendon se është profet. Edhe u tha atyre kush për ju ka ka prejardh më të afër me të. E tha buzuqani unë, jam joaftë. Edhe vendose të përpara i thanë, "Shokut do të rrinë mbrapshtë po ti." Të rrinë mbrapshtë ti, edhe apo që se ti gjen po li gjen. Eto Bushefan nuk pa të muzik gjenë vetëm nga Afrika, se mos mundon ata që ky Gjeneu edhe do më gjithë me shahar. Edhe pyeti Heradiu për kësaj gjëre në ndër tjerë i tha: "Do të ndahen se kush profesionon në përshkrimin e përshkrimi tij." Dhe i tha Heradiu: "Jo, wallahi nuk ka bukur shumë kusht i Heradiu, me vërtet subhanallahu e njëjte natyrën e dawas së vërtetë më mirë se sa çionin një sot të tha që më, më hyjë të zbunë ime." Heradiu i tha: "Nis dot Bushefanin." Kushen ata që nxjifin këtë person? A janë palia apo janë njerëz të tjerë të rëndom? Tash i mëgojnë buxhano kë kishin ide në fare se për çka po pyetoj, a ja. se kishin ide nëse ku, ku do të bëj, ku do të dalë. Është gjithë tamam fare, janë njerëz të tjerë të rëndom që i njeh këtë. Edhe i thotë pasherë kë u fund fare, mbas ti i pyet për disa pyeti, i thotë të pyeta për këtu, sepse çu çu do e shpjegon ditën e ardhshme. Dhe ndërtija pas i thotë të pyeta kushën ata që ngjikin, ti më thënë njerëz të tjerë të rëndom dhe un po të them ta janë ndjekësit e profetëve. Domthonjë historikisht ndjekësit e profetëve kush janë? Janë njerëz të fisë të rëndomë. Pse? Sepse të njerëzët e fisë të rëndom zakonisht mbasa, ka edhe për njerëz të fisë të rëndom që ndjekin të kotën, ka të dushmë këtyre, por ndër ta do gjeth më shumë se nden do të dikin vërtetën. Tek atë ran përgjithësi nuk ekziston mendëmosia, as tashuri e karigjës, nuk kanë. Oqapriu ka Allahu më, më dhuroi mihri për ti, dhe i ka pasur se do të kjo smundje nëse ta kam padie, ata janë të gatshëm ta punojnë dijen, sepse e ndjen vetëm të nevojshëm për përfituar. Kuse paria nuk e lind nevojshëm si thonë, në një sështon, më ditur se ta, më zgjuar se ta. Prandaj kemi arritur në gradë, kështu që ne nuk mund një, një ta moshtrojë një, kështu bëhen do të ta. Kështu që ata të cilët ndiqin të vërtetë janë njerëz të dobët, ashtu që të pomendojmë adhurortë në disa ajete për tyra jetës, ai thotë Allahu adhuror, وقال لمن يستقرو من قوم الذين استضيف لمن امن منهم تعلمون نصارع موسى من ربي Than paria që u tregu mendimdhënë na popullit i, u than aty që ishin të dobët, që kishin besuar nga populli i ti. tij. A e dini ju çfarë u is dërguar nga Zoti i tij? Than ata që ishin dobët in abimawsi le bi mu'minun nege besuan. Si ata që besuan vërtet gjithmonë dobët. Gjithashtu tregon profeti Sallallahu Alaihi Wasallam hadithun muharidun muslimin se jehenemi far. Te ku onduhin mendimdhënë e tha xhenekut të hyn të und të hyjn njerëzit e dobët dhe të rëndom të rëndonë në të qiret njërë të në kjebërësaim, po atë të kalonë në në në në në në në në. Të rëgohë o të rëgohë në në njerë, që profetishtë sanë Allahës në në shë me disa shok, edhe kalonë në dy persona. Kalonë i pari, edhe i thotë profetishtë sanë më shokë vëti, shmetin këni përtesyut dukët me njërë, në ka një vlerë sa një vlerë, edhe i thonë, sahabu dukër Allahës kjo shën Po ju kujtëshka ja japin, po ndëmësoj ia ja parëndë mendimin, po duhet martohet diku e martohen. E më rad. Edhe pastaj kaloi një person tjetër. Të të po I tha, ky tërn, "Po ky çu duhet?" "Ha ky ve, ai vjen me një problem tek ne po. Ky po trogazo diku sa vjen deri. Po ju do diçka ndëjti kush? Nuk e di paskush." "Po qesë ky do të krojë ndëmësoj diku nuk e paron kush. Po qesë do shkërt martohet diku nuk e marton kush." E po i tha profeti sallallahu alejhi dhe selem, "Ky i dyti është më i mirë se sa gjithë dhunja e plot me lloj-lloj parash." juditi as me nisë gjithë duhet të lot me lujën e parë. Kështu që tek Allah i madhruar njeriu nuk bër, nuk dorëson sepse si ka rritje që ka si në dynjë, progresohet, pastaj do të vdes më sikon. Kështu që falënderoni Allahun që Allahu nuk do të më nuk do të gëpër pari. Edhe mos i përzini veten tuaj me parin, se ata të cilët e përzin veten e tyre me parin në ditën e gjykimit do pendohen. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو ان لنا كرره فنتبرأ منكم كما تبرأتم منا فورا taqitën i Jim Bishti u von Paris ah kemi ne mundsi qe difantojm nga ju sikurse parëu do difantoj për çdo të injoron Allah kemi kemi punë tana nuk kemi punë kështu që difantoni sot tash herë se nesër pasheter kur ti të von ata do të difantojnë për ju kjo është sigurt Sot ata, para votimeve, disatësimi të i këllohë që këtë dujnja ambila, shokollaj. Sa mërë votime të shikoni se ushën ata në përte kundre të neshë, muslimaneve. Në të shikoni. Para votimeve, ata në mbari në qafë. Ajë sa të fusin votën, kër të fusin votën, pasaj në hudhin, mund hum nëjërë. Ajë që të dueshim nëjërë, ajë që të dueshim. Para votimeve të muslimane, dritë të uja, mas votimeve, muslimane të dritëve muslimane të politikës, derisa ti koha emocione të tjera, pse tani vjen juve është e qartë dhe ndjenë pasrora më një. Kjo është pohim, nëse Allahu më dhua të ndaroj në çdo pikë më, ndaroj ndar humbja, se kjo është një prej humbjeve më madhësore, më gjithë sa që thash nuk e di as unë që një musliman. Ma të mashtruar për këtyre përforcë të pombotoni. Po nuk mendoj se kanë luajë më do fjalës, Allahu më dhua të ndaroj në çdo pikë më, në zgjidhje të kërcënt.